«Слухай, мужик, тобі чого тут? У нас тут свої справи. Чухай собі далі. Поки...» Цілком спокійним, ролюбним тоном, в якому все ж досвідчене вухо мало б гадати нотку добре прихованого роздратування і нетерпіння, звернувся до Віктора Амбал-1. Амбал-2, в цей час сподіваючись, що на нього ніхто не звертає уваги, прямував до опеля білявки, негречно тримаючи руку в кишені. «Як не сором!» Геть не гречно, геть нечемно тримати руки в кишенях у присутності дами. А білявка, мов кролик до пащі Одава, наближалася до водія синього Фолькса, ніяково мнуче в руках сумочку з білої шкіри, в якої, мабуть, зламався замок, бо вона ніяк не могла його застебнути. Ні, ці баби такі геть дурні. На її сумка у таку хвилину. Чи не збирається вона прохати цього бевзя полагодити замок? Та Бес найбільше дбав тепер про нову дієву особу вистави, що вискочила немов привид батька Гамлета, звеєм вухи, і зібралася поламати з такими труднощами підпрацьовану мізансену. Мужик, тобі чого треба? У нас невеличка аварія, просимо допомоги, а ти собі чухай далі. Ми тебе не затримуємо. Посмішка Амбала 1 стала усмішкою кобри перед стрибком. А може, я вам допоможу за аварією? «Адама, нехай собі їде далі!» «Чи ви, пані майстер, з ремонту автомобілів?» Таким же спокійним тоном провадив Віктор, повільно наближаючись у цей час на віддаль удару до водія. І от він, момент істини. Так і є. Це не випадкова поломка, а справді пастка. В руці у водія блиснув ніж. «Я ж просив тебе, чухай далі, мужик! Не наривайся!» Крізь зуби процідив амбал один і коротко замахнувся знизу угору. Проти такого удару практично немає захисту, і смерть спіткала б кожного, хто нарвався б на нього. Не пройшовши такої школи, як Віктор, ніж стрімко, майже зі свистом, увійшов у госте синє повітря. На тому місці, де щойно, десяту частку секунди назад, стояв неповороткий з вигляду кремезний чолов'яга. ніж здивувався: "А де ж вона, пружна людська плоть? Де вони, судини?" повні гарячої крові, які так легко і приємно розтинати гострим лезом. Ніж здивувався. Амбал здивуватися не встиг. І ще за мить він кнувся носом у розігрітий метал свого синього фолькса і заламаною на спину рукою. Боряче, мужик, відпусти! Та основні події розгорталися вже не тут, користуючись тим, що і білявка – і крема з чолов'яга, який з'явився тут на свою голову, щоб зіпсувати їм усю тонко задуману комбінацію. Амбал-2 кинувся до покинутого на призволяще Опеля. В цьому полягав весь фокус. Водій жертва зупиняє машину, виходить, розмовляє з водієм Фолькса про якусь неіснуючу поламку двигуна. Звісно, залишивши розчиненими дверця та власного авто і ключ в замку запалювання. А в цей час Амбал-2 – Тихенько прокрадається за кермо, заводить вигун і шукає вітру в полі. Водночас і Фолькс раптово заводиться і ходу. Жертва водій залишається на дорозі одна, і голосно велає про допомогу. Коли допомога приходить, тобто, коли якийсь божевільний підбере напівбожевільну від розпачу жертву, вони у божевільному темпі рвонуть вперед по трасі наздоганяти і гнатимуть довго-довго, бо в цей час. Перечекавши на одній з бокових ґрунтівок, вкрадене авто з чужими вже номерами прямує у протилежному напрямку. Отакий фікус-пікус. Та цього разу він не вдався. Ця недотепа білявка залишила машину надто далеко. І рейд по телах Амбала-2 не міг пройти непоміченим. Віктор одразу збагнув, чого шукає оте картате одоробло за кермом опеля. Якби водієм була не жінка – не міг же Віктор запропонувати їй. Тримай, мовляв, водія, щоб не брикався, мордою до капоту, а я за той час намащупику його братові-близнюкові. Заламавши руку першому, що той аж завив, добре було б зламати, та я ж не хірург. Віктор кинувся до Опеля. Часно, бо ледь устиг втримати дверцята. амбах 2 вмостився на сидінні. Ще мить і прощавай, Опель. Чого ж він тягне, роззява? Ремені безпеки шукаючи, що? Двигун вже мав би завестися. Ще хвиля, і тільки ви опаля й бачили. Та двигун мовчав. Натомість почулася брудна лайка. Ця сука ключа забрала. Ох, є молочина ця білявочка. Не така вже й розтелепа, як йому попервах здалося.